کلې چې روایت او کلې چې دیو طریقې بلې نه پامې سل د او اقوا منه یاد دینه مضبوط او اقوا طریقوي ندیتا دې مرثبي د شېل غیري هي تورشي وي وسمي صحيح هل غیري مسمماې شو د سیلی غیرلی صحته ځکه صحت لم تې من ذاې سندل اول نه د را غلی د ووج د زات د س نهدي اول نه مع جاه غلی د صحت د حدي من انظماې غیرریی له. ذ پی واسکی دو د غیر د دینه دي شره ويمكن تصوير ذلك ممکن د هغه شکل او تصوير دي بمعادلتن رياضيه علي الشكل التالي اے گورا حسن لی زاتی یو حسن لی زاتی ہی حسن لی زاتی ہی بیارا غی دویم نو دادوارا چه مجمع کل نو دین ما حسلا سرم سحیل غیری ہی گورا دا جمع علامه زکر کری کنا حسن لی زاتی ہی نا پس دا علامه دا جمع دا نو دادوارا چه شي؟ ند دین حاصل شوشو حسن لغیره مرتبته مرتبه دی حدیث سدا وا اعلا من الحسن لذاته دا اعلا دی مرتبه کی دا حسن لذاته نا او دون الصحیح لذاته ل صحیح لذاته نا په مرتبه کې کم دی او دا حسن لزاته نا پورت ده مثاله عدیث محمد ابن عمرن عن نبی سلم عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال و ایدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی لولا انا شق على امتی کې چې ری دا ير نوې چی مشقته او شختای کې ووا چون محمد لا امرتم بالشواکه اند کلل صلات نو ما به حکم کړو دیتو جو بند مسواک د هر مش په وخت کې دغه را امر استهبابي او د سنت خو موجود ده خو عمر دو اوجوب د دی وجره منتفیده چومت مشقق کې واقع نه شي ابن صلاح رحم الله وایي شهور محدث او د دې فن د ماهرین نه وایي ف محمد ابن عمرو ابن علقما من المشهورین بالصدق دغه مشهورین او راویان نه پس د قوص یانته حفاظت کې لکنه لم یکن من اهل الاتقان د د اهل اطقان او مضبوادي واللو نه نهې ح دوه ااف هو بعضدو هم بعضې د تزیدي من چې حتې سوې خفوي د جهته د ناکار حافزيې د دی نه وث هو بعض هم ل سوقې وجلې بعضې تووسق کړې د وجه دې د کو جلالې شان د دنا نفای سومن هذه جهې حسونه فَلَمَّا انْرَمَّا إِلَى ذَلِكَ كَوْنِهِ کَل چې پیو شو دې تکید لري یو مینه او جن الاخر چې روایت دې بلی وژنم شوی نو ذال بِذَلِکَا زائل شو پدی ما کن نخشاهو چې مونږ یې رېدو پد من جهته سوې حفظه د جهته د ناکاروالد حافظي دې دی نه وان جبر به ذالک النقص اليسير اے جبیرہ شو پدی وانه غلغ نقصان نفصو هاذا الاسناد ده اسناد صحیح شو ولتهق بقدرت السحیح ادي الدرجه صحیح سره پی و شو په پښتو خبر باندې وردا حدث دا حدیث د ذات په اعتبار حسنو او ذکر ان جبار او جبیرہ ل په حدیث سره نو د حسن دی ذاتی د مرتبه نه حسن صحیح دی غیره هی مرتبه ته ورشیدو مسته کوای